Və icazallah Həcərdən ki, bəs, biz burada məskullaşmaq istəyirik. Həcərdə ki, məskullaşın, lakin sizin zəmzəm -zəm suyun, yəni bu quyuda heç bir haqqınız yoxdur. Yəni, sabah siz bu quyunu bizim əmrəmizdən az bizi üzü qovdunuz, hələ çək şey yoxdur. Yəni, bu quyu evki bizimdir, Allah təhər bunu bizə bəxş edib. Sizin burada heç bir haqqınız yoxdur, lakin burada qalın, problem yoxdur. Heç bir problem yoxdur. Və Həmin qəbilə gəlib orada yaşayır və İsmail Əli Sənəm da böyüyür və onların əsələ boya çatır və Həmsin İbra İsmail Əli Sənəm onlardan bir qadınla evlənir Böyüdükdə həmin qəbiləcə müqəbiləsindən İbrahim Peyğəmbər bir qadınla evlənir e, İsmail, İsmail Peyğəmbər Həmin qəbilədən bir qadınla evlənir Sonra Həcər vəfat edir. İbrahimin yoldaşı Həcər vəfat edir. Və İbrahim Peyğəmbər gəlir Kəbəyə, Məkkəyə gəlir. Oğlunu ziyaret etməyə. Və gəlir, ki, oğlu İsmail evdə yoxdur. Nəsə bir yəni, iş görmək dancı gedib. Nəsə bir iş görmək dancı gedib. Və gəlib, gör ki, İsmailin İsmail yoldaşı evdədir. Soruşur yoldaşına, ki, bəs İsmailə halıdır, ki, bəs işi var gedib. Və ondan yaşayışları haqqında soruşur. Deyir ki, necə yaşıyırsadır, gündüz necədir? İsmailin yoldaşı şikayət edir. Yəni, gülək-güzarın halidir ki, bəs çətin yaşayırıq, belədir, belədir, belədir, nesni qadınların xüsusiyyətidir çoxsunun. Bələdir de, İbrahim Peyğəmbərdir ki, İsmail gələndə deyərsən də ki, bəs sənə yani, salamlar olsun, Adın demir, deyil salamlar olsun və İsmailə deyərsən ki, evinin aslanısını dəyişsin, yəni evinin, o, evdən çıxanda ayaq altı ki olur olaraq, deyil ki, oran dəyişsin, İsmaili Peyğəmbərə bunu deyərsən. Və İsmaili Peyğəmbər gəlir, yoldaşıdır, deyil ki, bəs filan kəs, belə bir adam gəlmişdir, yaxşı kişiydi, asır, qız, kişiydi gəlmişdir və belə dedi, dedi ki, evinin aslanısını dəyişsin. Hə, evin yəni qapı yox, yəni, at, əbəzi beyt, yəni evin aslanısı yəni, o qapıdan bayrək et, çıxsın, anlaq binincə, ayaq altı. Hə, oranı dəyişsin, onu Azərbaycan da aslanı deyirlər, aydındır, deyir ki, oranı dəyişsin. Və İsmail peğamber başa düşür ki, yəni bu atasıdır, İbrahim peğamberdir və o vəsit edir ki, oğluna bu, yollasın, boşasın, çünki belə qadında xeyr yoxdur, niyə görə? Çünki, Bələk gülək gözə aranlıq edir. Allaha şükür etmir. Hüzdən bir yerlə bu dəqiqədə bu hamısı boşasın. Lakin, yəni, belə olub, yani, bu Peyğəmbənin nəsirəti olub, İbrahim Peyğəmbənin nəsirəti olub. Sonra İbrahim Peyəmbər yəni, müəyyən bir müddət çeşdikdən sonra, yəni, ikinci dəfəyini qayıdırır. İkinci dəfə qayıdır İkin və İbrahim, İsmail Peyəmbər artıq, bu dəfə başqa qadın almışdır, ikinci qadın almışdır və birincisi boşanmışdır. Tayran Peyğəmbər gəlir, həmin yoldaşı İsmail Peyğəmbər soruşur deyir ki, İsmail Peyğəmbər evdə yoxdur. Və onların yaşayışını soruşur və İsmail Peyğəmbərin yoldaşı deyir ki, Allah şükürlər olsun, çox gözəl yaşayırıq və Allah Tala ruzumuzu verir. Xeyr və bəhşeçə yaşayırıq. Yəni Allah şükürlüdür. Və bir Peyğəmbər deyir ki, İsmail gəncə deyirsən ki, deyir ki, bəs evinin asanası möhkəm tutsun. Onların möhkəm tutsun və onu ələndən buraxmasın. Və İsmail Peyğəmbər eşləndə bilir ki, atası, Gəlir və ona bunu nəsirət edib ki, öz yoldaşına yaxşı baxsın. Sonra İbrahim Peyğəmbər uzun bir müddət həm oğlunun yanına gəlmir. Və qayıtdığında görür ki, oğlu İsmail zəmzəminin haqqasında nesə bir iş görür. Və İsmail Peyğəmbər atasını görəndə atasını görəndə qalxır və yar atasını görüşür. Necə ki, uzun müddət atayla oğlu görüşməyəndə, necə görüşürlərsə, İbrahim Peyğəmbərlə İsmail də eləcə görüşürlər. Bir dən biri sorsa bəlkə, İsmail Peyğəmbərin atasını necə tanıq edər, atasını görməmişdir uşaqlığından. Yəni, İbrahim Peyğəmbərin İsmaili qoymuşdu, gedmişdir. Ondan sonra bir daha atasını görməmişdir. Lakin İsmail Peyğəmbər də Peyğəmbər idi. Yani, Allah talı ona bəyan etmiş ki, onun atasıdır, gələkdir. Və İbrahim Peyğəmbər oğluna deyir ki, mənə kömək et və biz e, zəmzəm qoyusun, e, e, daha doğrusu kəbəni çək. Allahın evini dikəyir. <coughs> Və İbrahim Peygamber kəbəni yaxın hündür bir yerdə, təpənin üzərində kəbəni başladı oğlu ilə dikməyə. İbrahim Peygamber divarı dikir, İsmail Peygamber isə atasına daş gətirir dikir, o evi nəyəsin? diksin. Deməli, binanı dikib qıtardadan sonra, yəni bina hündürləşdikdən sonra, İbrahim Peygamber ayağının altına daş qoyur ki, çıxın daşın görünü yenə də de filan davam etsin. Və həmin bu daş, həmin bu daş indi Məqam İbrahim deyilən yerdir, yəni orada qoyulan daşdır. Hansı ki, İbrahim Peygamber o daşın üzərində çıxıb, əli çatsın deyil hündürə, onu istifadə edib. Və həmin daş indi Kəbədə, yəni bilinir, yəni Məqam İbrahim deyilən yerdir. Onun arxasında, təşəkkürəm, iki ülkət namaz qılır. Və bu da, orada iki üçə namaz qılmazsa, Ömər ibn Xattabın Peygamberlə etdiyi nədir, yəni bir rəydir, Ömər deyib ki, İbrahim məqamının arxısından iki üç üç üçə namaz qılsaydıq, yaxşı olardı. Allah-ta Allah, Peygamber s.ə.m. vəhi nazirədir ki, vəddəxidun məqam i̇brahim İbrahim, İbrahim Peygamberin məqamından namaz cəhk götürün, yəni onun arxısından namaz qılınanın. <gülüyor> Dəqiqətə söyləsən, bilməyəm, yəni, Allah bilir. Sonra e, deməli Saffat <gülüyor> Saffat sırasını aç 102-dən 170-ə qədər Saffat Saffat 102-dən 170-ə qədər <gülüyor> 102-70 <gülüyor> Deməli, burada İbrahim Peyğəmbərinin kəbəni dişməsi və İbrahim Peyğəmbərlə İsmailin Allaha etdiyi duadır Qulaq olsun, qardaş olsun Oyu yürüb qaçmaq çağına çatdıqda, dedi, oğlum, yuxuda gördüm ki, səni qurban kəsirəm, bax görünə fikirləşirsən, o dedi, atacan, sənə nə əmir olunursa onu da et, İnşallah mənim səbirlərdən olduğumu görəcəksən. Onların hər ikisi təslim olduğu və üz-üz üz üz deyə yıx zaman biz ona belə xitab etdi, ya İbrahim, artıq sən röyanın düzgünlüyünü təsdiq etdin. Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. Şübhəsiz ki, bu, ası qaydın bir imtihan idi. Biz ona böyük bir qurbanlıq əvəz, əvəz verdik. Hı -hı, biz e, ortadın, minir, Rabbim, ortadın, 170 yüqtardır. Orta düməyə, Rabbana artıq qalın edin. Allahım bizdən qəbul edin. 103-dən 170-ə qədər. Peki, oxuyun Oxu. Sonradan gələnlər arasında onu üçün qoyduq. İbrahimə salam olsun, həqiqətən biz yaxşı əməli sahibələrini belə mükafatlandırırıq. Deməli, binanət ki, sonra İbrahim Peyğəmbərlə İsmail dua edilə, deyilə ki, Rəbdənə təqəbbəlim minlə inəkən təssəmi eləliyim. Ey Rəbbim, bizdən qəbul et, həqiqətən sən, eşitən və görən sən, eşidən və bilən sən. Bir neçə ərdə var. Və İbrahim Peyğəmb İsmail peyğəmbərə İbrahim peyğəmbərə kömək etməsi bu birinci dəfə deyildi. Necə ki, ayələrdə eşidiz, İbrahim peyğəmbər bundan qabaqda yuxuda görmüşdü ki, Allah Taala ona əmr edir ki, öz oğlunu kəssin. Yəni vəhy ilə Və İbrahim peyğəmbər də oğluna deyir ki, Allah Taala mənə əmr edir ki, səni kəsim. Yəni səni qurban kəsim. Və İbra İsmail peyğəmbər də deyir ki, əgər Allah əmr edibsə, onu deyim. Nə əmr edibsə, onu deyim. Və İsmail peyğəmbər bir şeydən qorxmur. Və İbrahim Peyğəmbər gəlib Cavan olub, yəni Cavan olub, amma ki yəni, Çox əvvəllər olub, yəni ha, İbrahim Peyğəmbər İsmaili gətirir, mina, minayı gətirir İndi minayə deyilən yer var Hər vaxt orada ziyarət olunur Əlində pıçaq İbrahim Peyğəmbər istəyir ki, İsmaili kətsin Və bu vaxt Allah-u Hala İbrahim Peyğəmbəri deyir ki, sənə artıq yuxunu yəni, təsdiqlədin və ona əmr etdin və Allah-u da sənə o nəvəzinə kəsmək üçün qurban göndərdir və böyük bir qoç göndərir qoç göndərir və İbrahim Peyğəmbər də İsmail nəvəzinə həmin o qoçu neynir, kəsir və bu da İbrahim Peyğəmbərin öz Allahın əmrini yəni yerinə yetirməsi və İsmail Peyğəmbərinin də Allahın əmrini itaat etməsinə bir dəlildir ki, həm atasına kömək edib Allahın əmrini yerinə yetirməyə, həm də özü səbirli olub. Və İbrahim Peyğəmbəri kərləni sonra insanlara çağırıb ki, Allah da hala sizə buranı həcc etməyi əmr edib. Çünki həcc, İbrahim Peyğəmbəri vaxtından olan bir ibadətdir. Yəni, əmr edib ki, həmin evi ziyarət etsinlər. Və Allahlarla İbrahim Peyğəmbərinin bu nidasını bütün məxlulqata eşitdirib. Bütün məxlulqata eşitdirib ki, Allahlar əmr edir ki, həmin o kəbəni ziyadə etsinlər. Söb-bəqədə Söyəsində 129-cu ayı. Həmsini İbrahim Peyğəmbərin, İsmaqiyyə Peyğəmbər indi oxunacaq duanı edirlər. Allahlar Quranda bu haqda deyilib. Ey rəfbimiz! Onların içərisindən özlərini elə bir Peyğəmbər göndər ki, sənin ayələrini onlara oxusun, kitabı və hikməti onlara öyrətsin, onları təmizləsin. Həqiqətən sən yenilməz qüvvət, hikmət sahibisən. Və Allah talara, yəni İbrahim Peyğəmbər və İslami Peyğəmbərin belə dua etdiyini bizə xəbər verir. Və Peyğəmbərsən deyir ki, İbrahim Peyğəmbər və İslami Peyğəmbər etdiyi dua mənim üçün idi. Yəni həmin qövmdən həmin tayfanın içindən bir nəfər Peyğəmbər gö onlara haqqı öyrətsin. Və bu da peyğəmbər soruşsa damiddir, Məhəmməd peyğəmbər. Çünki deyərməsəselər, əssad deyir ki, mən İbrahimin, atam İbrahimin duası və İsa peyğəmbərin müjdəsiyəm. Yəni İbrahim peyğəmbər dua edib, Allah təala Məhəmməd peyğəmbəri göndərib. Və İsa peyğəmbər də əvvəlcədən Məhəmməd peyğəmbərin müjdəsiyib. Deyib ki, belə bir peyğəmbər gələcək. Onun da Yahudlar Həmin o vəssalın yerə gəlib məscullaşmışdılar. Tövratda incidlə oxunmuşdular və bizləki belə bir yerdən, çünki vəssolmuş ki, iki dağ arasından, yəni bu cür müəyyən bir vəssillərlə, həmin vəssillər həm Məkkəyə, həm də Mədinəyə oxşayırdı. Lakin Yahudlar bağladığı Mədinədə daha çox oxşarlıq var. Həmin peyğəmbər çıxması münasibəti Mədinədə daha çox oxşarlıqdır. Onlar da gəlib Məkkədə yox, Mədinədə məscullaşmışdılar Yahudlar. orada Yahudlar olmayıb. 10-i el ki, belə bir Peyğəmbər çıza, onların elə bir deyir ki, onlardan çıza Peyğəmbər, yəni Yahudlardan, istəyir ki, onlardan çıxsın. Onun elə oradan çıxmıyordu Peyğəmbər, onlar istəndər, gəzələnirlər. Onlar elə Peyğəmbərə, Məhməd Peyğəmbərə itaat etmədilər. Yəni təxminən, yəni, kəbənin çiçilməsi bu cür olub. Sonra kəbə, gördüyümüz həmin o qara ev, bir nesil əfət çilirib. Düzüb, yəni, Hazarlar bunların, yəni bəzən təsdiq edir, bəzən isə inkar edirlər. Deməyirlər ki, birinci dəfə Kəbəni mələklər tikib. Birinci dəfə Kəbəni mələklər tikiblər. İkinci dəfə deyirlər ki, Adəm peyğəmbər tikib. Adəm peyğəmbər tikib. Üçüncü dəfə deyirlər ki, Adəm peyğəmbərin övladları tikib, üçüncü dəfə Kəbəni. Və dördüncü dəfə deyirlər ki, İbrahim peyğəmbər və İsmayıl peyğəmbər İbrahim və İsmayilə qədər olan rivayətlər hamısı Yəni mələklərin, adəmin və adam növbətindən tikməsi ixtilafdır. Yəni onların arasında ürəyi müxtəlifliyi var bu haqqda. Lakin daha doğrusu odur ki, bu vaxta qədər Kəbə tikilməyib. Bu vaxta qədər Kəbə tikilməyib. Kəbəni İbrahim və İsmail peyğəmbər tikib. Onların istəyi ilə Kəbəni. Sonra 5-ci, 6 dəfə əməliyyat edən bir tayfa olub. Ərəb tayfalarındandır. Onlar kəbəni iki dəfə bəli, Əməliq. Əməliq, yəni 5-ci, 6-cı dəfə, yəni onlar iki dəfə tikiblər kəbəni, İbrahimdən sonra. Zə 7-ci dəfə Qusay ibn-i Kiləb. Qusay ibn-i Kiləb adı, o da Peyğamaz hamiləsindəndir. O tikib, 8-ci dəfə Qureyş qəbiləsi tikib kəbəni. Yəqin ki, bilirsiniz, Peygamber səhəm o daşı götürür, qoyur kəhbəni, yəni o qara daşı yerinə. Deməli, Qurayş evi tükirlər kəhbəni və gəlib qara daşın qoyulma yerinə çatanda ixtilaf edirlər. Deyirlər ki, bu daşı kim qoyacaq oraya, yəni bu müqəddəs daşı kim qoyacaq oraya? İxtilaf edirlər. Bəzlə deyir ki, bu qəbilə, öbürsü qəbilə deyir ki, olaraq qoysacaq biz döyüşə çıxacaq, qan tökəcəyik. Olar bizdən üstündə ki, olaraq yəni, q Qaxıda belə rəyə gəlirlər ki, məscəlinin qapısından birinci kim girsə, daşın hökmünü o verəcək. Yəni o deyəcək, daşını necə qoymaq lazım kəhbəyə, o deyənə əməl olunacaq. Və onlar da gözləyirlər. Hətta yəni, kimlər ki, olublar o hadisədə deyirlər ki, biz dua ki, Allaha key, nə orada Məhəmməd girərdirsədir. Çünki Məhəmməd Fələmbər öz qoymaq arasında, qürəşin arasında adil və müdrik bir insan kimi tanınırdı. Peygamberlik verilmemişten kabağıydı. Ama onun söz edildiğine, yalan danışanlarına hamısı inanırdı. O sözlerine hamısı ona əmər edirdi.